Nincs bocsánat. 20 forintot adtam a két ápolónak, akik hordágyra tették, és levitték a mentőautóba. A klinikán is adtam 20 húszat a nappalos és az éjszakás nővérnek, és megkértem őket, hogy vigyázzanak rá. Azt mondták, hogy ne féljek semmitől, fél óránként bebenéznek hozzá, ha bár szerencsére nem eszméletlen a beteg. Másnap vasárnap volt, bemehettem hozzá a látogatóba. Még mindig eszméletén volt, de már alig beszélt. Csak az ágyszomszédjától tudtam meg, hogy az ápoló nők feléje sem néztek, ami nem is csoda, mert kettőjükre 170 beteg jucs, ráadásul az orvosok sem nyúltak hozzá azzal, hogy majd hétfőn alaposan megnézik. Ez mindig így szokott lenni, mondta a szomszéd, amikor szombat délelőtt hoznak be beteget. Kimentem a folyosóra és kerestem a nővért, de egyiket sem találtam meg a tegnapiak közül. Nagy nehezen előkerítettem a vasárnapi ügyeletes nővért, neki is adtam húsz forintot, és megkértem, hogy nézzem be időnként az apámhoz. Az orvossal is szerettem volna találkozni, mert egy száz forintost még odahazaborítékba ragasztottam, de a nővér azt mondta, hogy az orvost transfúzióra hívták a női korterembe, bízzam rá, majd ő szól neki. Visszamentem a betegszobába, ahol a szomszéd megnyugtatott, hogy az inspekciós orvos úgysem ér rá ki vizsgálni a beteget, tehát nem is baj, hogy nem tudtam átadni a pénzt. Úgyis csak holnap, amikor majd bejönnek az osztályos orvosok, lesz idejük foglalkozni vele. Nincs valamire szükséget, kérdeztem. Köszönöm, nem kell semmi. Hoztam néhány almát. Köszönöm, nem vagyok éhes. Még egy óra hosszat ültem az szélén. Szerettem volna beszélgetni vele, de már nem volt miről. Egy idő múlva megkérdeztem, nincsenek-e fájdalmai, azt mondta, nincsenek. Erről sem kérdezősködhettem többet. Egész idő alatt hallgattunk. Nagyon szemérmes és zárkózott volt köztünk a viszony, mindig csak tényekről beszélgettünk egymással, de azok a tények, amelyeket tegnap még szóba hozhattunk, már eltörpültek és semmivé váltak. Érzelmekről pedig sohasem esett szó mi köztünk. Hát akkor megyek, mondtam később. Menj csak, fiam, mondta. Holnap bejövök és beszélek az orvossal. Köszönöm, mondta. Csak reggel jön az osztályos orvos. Nem olyan sürgős, mondta, és a tekintete az ajtóig kísért. Reggel hétkor fölhívtak, hogy az éjszaka folyamán meghalt. Amikor beléptem a 2.17-esbe, már más valaki feküdt a helyén. Az ágy szomszédja megnyugtatott, hogy nem szenvedett semmit, csak sóhajtott egyet, és vége lett. Gyanítottam, hogy a szomszéd talán nem mondott igazat, mert az jutott eszembe, hogy én is ezt mondtam volna az ő helyében, de aztán igyekeztem elhitetni magammal, hogy a szomszéd mégsem csapott be, és csak ugyan fájdalom nélkül halt meg az apám. Nagyon sok formalitást kellett elintézni. A fölvételi irodában odalépett hozzám egy ápoló nő, de sem a szombati, sem pedig a tegnapi ügyeletes, hanem egy eddig nem látott nővér, és átadta apám aranyóráját, szemüvegét, pénztárcáját, öngyújtóját és azt a zacskót, amiben az almák voltak. Húsz forintot adtam neki, és tovább diktáltam az adatokat. Ezután egy bőrsapkás férfi lépett hozzám, és ajánkozott, hogy majd megmosdatja, megberetvája, és fölöltözteti a testet. Ő mondta így, hogy a testet, amivel bizonyára azt akarta érzékeltetni, hogy a szóban forgó személy nem él ugyan, már, de mégsem egészen test, amíg megmosdatva és öltöztetve nincs. Nálam volt még a borítékba ragasztott száz forintos. Ezt átnyújtottam neki. Fölszakította belenézett a borítékba, aztán lekapta fejéről a bőrsapkát és nem is tette többé föl a jelenlétemben. Azt mondta, hogy nagyon szépen el fog rendezni mindent, csak küldjek be ruhát és tiszta fehér neműt, egészen biztosan meg leszek elégedve. Azt válaszoltam, hogy délután behozom a fehér neműt és egy sötét öltönyt, most azonban szeretnék oda menni hozzá. – Meg akarja nézni a testet? – kérdezte megütődve. – Meg akarom nézni – mondtam. – Jobb lenne aztán – tanácsolta. – Most akarom látni – mondtam. Nem lehettem mellette, amikor meghalt. Vonagodva bárde elvezetett a hullaházba, egy különálló épületbe a klinika kert közepén. Nagyon erős, ernyőtlen villanyégő világította meg a pincét, betonlépcsőn kellett lemenni, és a betonpadlón mindjárt a lépcső tövében feküdt az apám. Lába szétvetve, karja kitárva, ahogy csata képeken festik a hősi halottakat, de ő rajta nem volt ruha, csak az egyik orjukámból állt ki egy kis vatta, egy másik pedig a balcombjához volt tapadva. Úgy látszik, ott kapta az utolsó injekciót. Most még nem lehet látni semmit, mondta a bőrsapkás menteget őzve. A jéghideg pincében hajadon fölt át mellettem. De majd akkor tessék megnézni, milyen lesz, ha felöltöztettem. Nem szóltam semmit. Sokáig betegeskedett? kérdezte később. Sokáig, mondtam. Arra gondolok, mondta, hogy egy kicsit lenyírom a haját, az nagyon sokat tesz. Ahogy akarja, mondta. Oldalt választva viselte a haját? Oldalt, mondtam. Elhallgatott. Én is hallgattam. Már nem mondhattam semmit, és nem is tehettem semmit és pénzt sem adhattam többé senkinek. Azzal sem tudok jóvá tenni semmit, ha elevenem mellé temettetem magam.